A varázslat Kettő Az éjszaka olyan csendben telt el, hogy mire mindannyian feleszméltek, a hold és a katonáiként őrt álló csillagok eltűntek, a pislákoló tűz is kialudt. A hajnali köt körül vette a vándorokat. Daron, az elvarázsolt harcos, és társa, Ártelusz, ilyetten vették észre, hogy csak maguk maradtak a táboruknál. A csoda, a tündérnek hatott levegés, a mindent melegséggel és további erővel eltöltő lány eltűnt. A fekete pegazus megrázta fejét, egy pillanatra kitárt a szárnyait, amin megcsillantak a pára cseppek, majd halkan megszólalt. – Nos, eddig tartott a kristályvarázs? – Minden reggel új napot hoz, de nézd, itt a kendő – mutatta a rózsaszín ruhadarabot a hosszú hajú harcos, majd elmosolyodott – Kértem, hogy ma virjem neki vissza. Valóban, de akkor tegnap miért jött el? Akár el is vihette volna. Igazából nem is tudom, hogy miért nem tette, de azt sem tudom, mikor ment el. A nap sugara is simogatni kezdték a földet. A lombok és felettük a felhők között egyenesen törtek utat maguknak lefelé. Kicsit távolabb a köd miatt már nem lehetett ellátni. A két barát hamar összeszedte magát, majd miután Daron felült a négylábú hátára, felemelkedtek. A zöld és egyéb árnyalatainak takarója hamarosan valóban szőnyeggé váltalattuk, és a tegnapi emlékek után meredeken emelkedtek az ég felé, hogy feljussanak a majdnem álomnak vélt kristálytoron csúcsához, ahol alig egy napja meglátták Szeratint fekete hajával és bűvölő szemeivel. Még a felénél sem jártak a több tornyos építménynek, amikor a harcosban megmagyarázhatatlan félelem lett túl Idegesen tekintetett felfelé, keze remegni kezdett, és izzadság jelentek meg a homlokán. Nem egy harcot megvívott már, látott sárkányokat, érzett testet szaggató fegyvereket, melyek vérét csalták ki. Ez az érzés sokkal rosszabb volt, mindent áthatott, és egyszerre tépte, húzta, szaggatta minden porcikáját. – Valami nem jó, valami olyan más, mint tegnap. – súgta a pegazus kisé hátra nyúló fülébe. – Nekem nincs veszélyérzetem, csak olyan furcsa üresít minden. Olyan semmilyen. – felelt az. – Nem tudom, csak valahogy olyan hideg van. Vagy éppen meleg? A felhők vastagabbak, de hiába szúr a nap rajtuk keresztül, hol nem is érzem, hol meg fáj, ahogy elérnek a sugarai. A két társ egyenletesen haladva felfelé elérte a puha felhők tetejét, és amint átbuktak a felső peremükön, mindketten megdermedtek. A tegnap még csak ágból meredő, fényes és csillogó csúcsoknak pont az a tornya hiányzott, ahol a fehér ruhás lányt először meglátták. A helyén egy hasonló, de komoran szürkélő, repedezett téglákból emelt bástyát, és meg annyi repedés és tovafutó borostyán szaggatta, Stakarta a nem túlvastak testét az építménynek. – Nos, talán ezt érezted? – kérdezte Ártelusz. A hátán utazó nem tudott megszólalni. Görcsösen szorongatta a kendőt. Hiába volt reménye nem is oly rég, hogy újra megpillanthatja a lányt, hogy talán újra magához ölelheti. lelheti. Amaz nem volt ott. Nem csak ő, de sem az erkély, sem a reményt jelző gyertyafény. Semmi a múltból. Csak az az érzés, ami ezentúl egy darabban tátongott a férfi szívehelyén, egy ormótlan üreg a lelkében. Távolban madarak reppentek tova, gyengéden megbillentette az ő haját és a pegazus sörényét a szél, de nem hozott csalogató és simogató hangokat, nem adott erőt, hogy megemelkedjen az álogott tartó kéz. Nem lehet ez a valóság, zizekte dáron. pedig mégis az. Felelt a szárnyait lassabban mozgató társa, majd, hogy jobban belássák a komor és hideg tetőt, körbeszárnyalta azt. – De akkor tegnap az a pillanat? – Ahogy mondtad, az egy illúzió volt. – Illúzió? – hallgatott el a harcos. – Figyelmeztettelek, hogy légy óvatos. Azt mondtad, hogy az leszel. – Hallgattak. – Nem volt miről beszélni. A fiú tudta, hogy Artelusnak igaza van, a fekete szárnyas ló pedig tudta, hogy bármit is mondana, az most csak égetni ura lelkét. Még akkor is, ha nem bántólag mondaná, hanem vigasztalásul. Nos, azt hiszem, mennünk kellene. Nézett oldalra a majd egy halvány könycseppet törött le a szemes arkából. Igen, hisz utad még folytatnod kell, és nekem az a feladatom, hogy sósodban kísérjelek. De nézd csak! A törön több ágának oldalán a korábban már feketélőrepedések repedések hirtelen szaporodni kezdtek, és ahogy elérték a tetőket, megreccent mint majd hangosan összedőltek és eltűntek a felhők alatt. Odalán beszürkítették a hófehér gombolyagokat, majd ahogy elérték a földet, tompa puffanás kíséretében egybeolvadtak a lent elterülő földdel. Aztán kavargó fekete örvény csapott fel a helyükön. Először csak az egyiknél, majd mindnek a lenti végétől a tetejéig. Ezek egybeolvadtak, és aztán egyetlen hatalmas tölcsérként húzták magukba mindazt, ami ott volt mellettük. Menjünk, itt nem maradhatunk tovább, emelte fel a fejét Ártelusz, majd hátrébb húzódott. És mi lesz? Ha maradni akarsz, akkor bajban leszünk, vágta félbe a férfi szavát a másik, jelezve, hogy nem hagyhatja itt. Dáron egyik kezével átölelte a pegazus kékes feketén csillogó nyakát, a másikkal, markában a rózsaszínkendővel, visszanyúlt a vad vihar felé. A szél megfogta a ruhát, és akárhogy tartotta a harcos az újai között azt, egyre jobban tépte. Engedd már el, nincs értelme, hogy magaddal hozd. De legalább ennyi had maradjon, kiáltotta válaszul dáron. Mm, legyen hát, de ha tetszik, ha nem, én most elindulok. Nyerített Ártelusz, majd megfordult, és kirántotta mindkettőjüket a közben egyre dagadó és villámokat eregető káoszból. Ahogy hátuk mögött hagyták a helyet, a világot beszippantó örvény csillapodni kezdett, majd ugyan lassan, de mind jobban telt az idő, már teljesen elveszett önmagában, és meg is szűnt. A felhők megint kifehérettek, a nap melegen ontott a lágy és simogató aranysugarait, és a szellő megszárította a harcos arcát a könnyektől. A belső rossz érzés lanyhult. Valahonnan virágillat, és a friss tavasz belecsapott az órukba. Énekkel kezdett megtenni a távoli és a közeli világ is. A férfi közben eltette a ruhácskát, majd megsimította a társa nyakát, és először mosolyogni kezdett, majd egyre többször nevetett, és egyszer csak ének indult ki szájából. A dalocska tele volt élettel, reménnyel s ha volt is benne némi komorab strófa, az emlékként és tanulásként éged vele mindkettőjük tudatába. – Köszönöm! – szólt aztán a harcos. Hm, – Mielőtt bármit is mondaná, nézd csak ott! – Szólalt meg a pegazus halkan, amikor már annyi időt telt el, hogy a nap ismét elindult a távoli és földfelüli hegyek alá, hogy jelezze ideje aludni-térni. – Hol? – Ott. – S kicsit távolabb egy halványkék derengés tűnt fel a narancssárgás és bíborba öltözött tájperemény. Egy nem olyan magas, de vékony és csuda szép torony. Nem a semmiből emelkedett ki. A lába a hegy testéből indult, és nem vakította el a vándorokat, nem csillogott aranyként, csak méltóság teljesen, és ettől egyszerűen állt ott önmagában. Nem nyomta le a lebokó napot, hanem megfogta, megölelte, és közben együtt keringőzött a lent éneklő madarakkal, az egyre hangosabb tücsöpcili peréssel. Nem vonta be Daron szemét fátyolba. Megérkeztünk, szólt Alterus, majd mint akit nem vetni kezd, felnyerített. Igen, érzem, és most biztosan jelen, és bíztató a jövő is. És a két társ beleveszett a képet formáló valóság boldogságába, a kaland végébe, és abba, amit mindenki csak örök életnek hív. Reménynek, hitnek, erőnek, aminek útján mindenki él, tanul, tapasztal, sír, felejt, ha kell, és bízik önmagában, barátaiban, életében, és annak küldetésében is.